І через те не спромігся ні належним способом вслухатися в зачитаний матеріал, ні схопити основну нитку дискусії. Могилянський у своєму спростуванні приписуваних йому думок зазначав «А коли все те, що я говорив далі, не вважати за похвалу, то я вже й не знаю, що тоді похвалою називається. Може, і по старості відчуваю в люкреці таких антибуржуазних поетів, як Лекон де Ліль, Артюр Рембо та інші, більш корисної сучасності, ніж у багатьох тих, що намагаються ловити момент». Але не заздрю тій молодості, що сьогоднішнє почуває без зв'язку з вчорашнім. Досить докладна була відповідь Филипповича, яку теж подаю у скороченні. В частині 61 більшовика від 17 березня цього року надруковану рецензію на вечір оригінальної і прикладної поезії, улаштований 15 березня культкомісією міському Вуан. Через те, що реферуючи зачитаний матеріал товариш Лісовий перекрутив факти, а також дав їм спеціальне освітлення, прошу надрукувати мої зауваження. По-перше, говорячи про кризу сучасної української поезії, я найменше подавав свої власні скарги, а наводив думки, що все частіше з'являються за останній час в пресі. Я цитував з більшовика частини 57-ї за 1925 рік. Ці рецензії, вміщені у відповідальному органі, я надав симптоматичне значення, оскільки вона виразно констатувала загрозливу одноманітність сучасної української поезії. На характеристиці цієї одноманітності я не спинявся. Лише побіжно зазначив, що, між іншим, тепер поширено переспіви теми «Трактор». Обидві рецензії на «Нову громаду» і «Літвичірку» підписано однаковими ініціалами, а «Лісовий». Чому ж рецензент, видимо, обурюючись на мою думку про одноманітність сучасної української поезії, не зазначив ані словом, що я повторював його ж власні слова – «Вчитись і працювати». Особливо підкреслено було значення перекладної роботи, що переважно демонструвалася на вечірці. На всі ці відповіді знов дав свою відповідь лісовий, яку так закінчував. В літвечірці у Вуан, мені здається, треба вбачати спробу неоклясиків зробити певний наступ на літфронті. Проте, якими фразами «вчитися працювати» неоклясики не визначали свій шлях, справжня суть його нам відома. І ми без найменших вагань рішуче будемо застерігати молодь від наслідування неоклясиків, творчість яких ідеологічно шкідлива. Після всього того свою початку приклав ЦК своєю резолюцією. Видрукувана вправді за 1 липня 1925 року, вона містила в собі такі рядки. як не прикращається у нас класова в вобще, так вона не прикращається і на літфронті. В класовому обществі нет і не може бути нейтрального мистецтва. На це Филиппович напирав жартівливу епітафію неокласикові. «І не Райн, не Волга, не Дніпро, не Висла, його сховає нічності ріка». «Прощай, неокласичну руку стисла, після Європ досвідчена рука». Десь Дорошкевич з ним вітався кисло, не раз скубла десниця десняка. Кінець. Мечем мокловим нависла сувора резолюція ЦК. Дарма, що він у пиджаку старому пив скромний чай, приходячи додому, і жив працівником з юнецьких літ. Он муза аж здригнулася, як почула, що ті переклади з Гомера і Катула відродять капіталістичний світ». Глузуючись поетів, які старалися догоджувати, як Савченко, Загул, Поліщук, написав зеров глузливу пародію на один вірш свого товариша Драйхмари. «Ні, не ладити. Сучасності над нами, червоний прапор, чорні демарі. Донбас прийдешньому відчинить брами, і Савченко блискучими рядками на подушку оберне горі сліпуче сонце. Мексико майбутнє, неукличенних вижених жерців – і, мов, загулова побіда лютня, Ти задзвениш, велика і могутня, Під проводом поліщуків. Взагалі неоклясики не цуралися пародій. Охочі їх писали не тільки на ворожих людей, А навіть на самих себе. І ніхто певна річ за це не ображався. Ось зразок злісної епіграми З-під пера Зерова, що має заголовок Напис до останньої загулової книжки. Я раб і наймет? Як же так? Зо мною ручкається сам щупак. Моє ідеологічне піло... Для всіх правдивих громадян. досвідчена натяк на досвітнього, що став по боці неоклясиків. Десняк – пролетарський критик. Його змолитвував Саміло, а спаламарив Хуторян. Цікаво, що в тих сатирах слова Хуторян і Поліщук можна і з малої, і з великої літери писати, бо надано їм подвійного сенсу. От один із найкращих дрейхмарених вітшів. «Стогнала ніч, вже гострі глиці проколювали більма дня, і синьо-золоті грімниці дражнили відгульня коня». Розбурхалася хмар армада, а ти, опалена вогні, ти, вся любові вічна зрада, летіла охляб на коні. Під копитом тріщали ребра, впинались очі в образи, а ти розпліскувала цебра перед світанної грози.